Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Слово» У студії ведучі Олена Захаревич І Олексій Богданович Сьогодні йтиметься про те, як говорити не лише правильно, але й красиво і допоможе нам у цьому доцент кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Баскономенко. Також поговоримо у програмі про фразеологізми, прислів'я та приказки, на які багата наша мова. На ваші листи відповідатиме професор Катерина Городенська. Зокрема, ви дізнаєтеся про правильне вживання назви міста Івано-Франківська. Початку поговоримо про мистецтво правильної вимови – орфоепі. Як говорити мелодійно, справді по-українському, радить науковий керівник лабораторії експериментальної фонетики Інституту філології Київського національного університету, доцент Оксана Баскононенко. Українська мова ніколи не економить на голосних звуках. Наголошені в словах лунають чітко і повноголосо. Ненаголошені ж – ледь слабше і трохи коротше, однак ніколи не зникають. Наприклад, «хата», «голова», «перепелення», «поперегороджувати». Ненаголошений «о» ніколи не змінюється на «а». «Молоток», «скоромовка», «голова». Українська мова уникає незручних для вимови нагромаджень приголосних. В результаті відбувається спрощення – Воно послідовне у і частково відбите на письмі. Наприклад, «піст» – пісний, а не пістний. «Тиждень» – тижневий, а не тиждневий. «Шістсот» – хоча пишемо «шістсот». «Агентство» – хоч пишемо «агентство». Українська мова не любить оглушення а тому максимально зберігає в своєму мовленні голос, притаманний не лише голосним звукам, а й більшості приголосних звуків, зокрема, сонорним і дзвінким. Сонорний, тобто звучний, «в», якщо поєднується з наступним іншим приголосним або перебуває в кінці слова, обов'язково стає ще звучнішим і перетворюється на короткий голосний «в». Грубим порушенням цього правила є перетворення «в» на «ф», що ми дуже часто спостерігаємо в мовленні наших співгромадян, і в тому числі, і в радіо, і телеефірі. Таке оглушення є нормою для російської мови, але ні в якому разі не для української. Наприклад, «утомився», а не «втомився», «Київ», а не «Київ», «любов», а не «любов» і так далі. Дзвінки приголосні залишаються дзвінкими в кінці слова. Наприклад, ніж, а не ніж, гриб, а не гриб, бо є гриб – це хвороба, а гриб – зовсім інше. В'яз, а не в'яз, дід, а не дід. Дзвінкими вони є й у середині слів, на межі кореня і суфікса. Книжка, а не книжка, казка, а не казка, бо казка – це вже інше слово. Погодьтеся дивно чути. Бабуся розповіла казку. Тільки на початку слова префікс або прийменник «з» перед будь-яким глухим приголосним перетворюється на глухий «с». Наприклад, «сунути». Звісно, не «зсунути». «Сціпити», а не «зціпити». Частково це явище закріплене і на письмі перед літерами КПТФХ. Сказати, спитати, схотіти. Посилення дзвінкості спостерігаємо при поєднанні глухого приголосного з дзвінки. Така сполука, де б вона не трапилася, всередині слова, на його початку чи й навіть на межі слів, завжди стає повністю дзвінкою. Лічба, а не лічба. Екзамен, а не екзамен. Футбол, а не футбол. Навіть такі екзотичні для нас слова запозичені, як «дбілісі», не Тбілісі, і Кзилорда, а не Кзилорда, теж підлаштувалися під закономірності української орфоепії. Ну, а окремі слова, які зливаються у фонетичні, скажімо, ось де, а не ось де, тут же, а не тут же, і так далі. Це правило не має жодного винятку, воно є універсальним, поширюється на всю лексичну систему української і навіть запозиченої лексики. Це були поради доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксани Басконенченко. Що робить нашу мову виразнішою, яскравішою? Прислів'я, приказки, крилаті слова, каламбури, їх десятки тисяч. Ми ними користуємося щодня, але часом навіть цього не помічаємо. Тож сьогодні йтиметься про фразеологизм. Згадаймо перші сторінки повісті «Кайдашева сім'я» видатного українського прозаїка Івана Нечуя-Левицького. Молоді поруки, брати Карпо і Лаврін. Говорять про семигірських дівчат. Зокрема, Лаврін розпитує старшого брата, з ким би той хотів одружитися. В палашки брови як шнурочки, Моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова варта вула, Другій брові і ціни нема. А що вже гарно, як намальоване, Коли в палашки очі витрішкуваті, як у жаби, а стан кривий, як у баби. То сватай хіврю. Хівря доладна, як писанка. І вже доладна. Ходить так легенько, наче в ступі горох то вше. А як говорить, то носом свистить. То сватай вівдю. Чим же вівдя не гарна? Говорить тонісінько, мов сопілка грає. А тиха, як яниця, Тиха, як телиця. Я люблю, щоб дівчина була трохи бреклива.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 Мордою хоть пацюки бий Сама товста, как бодня, а шия хоч біддя гни Ну то сватай ударку ходаківну Ця тоненька, як очеретинка Гнучка станом, як тополя Личка маленький, тоненький Мов шовкова нитка Губи маленькі, як крутяний лист З маленького личка Хоч води напийся А сама пишна, як у садовишня А тиха, неначе вода в криниці Вже й знайшов красуню та в неї лице як тріска. Стан наче копистка. Руки як кочерги. Сама як дошка, а як іде, то аж кістки торохтять. Ну то бери ганну. А вже ж. Оце взяв би той кадюб, що бублика з'їси, поки кругом обійдеш. А як іде. Мені аби була робоча та проворна. Та щоб була трохи куслива, як мухи в спасівку, сказав Карпов. Та бери мотрю. Довбишову старшу дочку. Мотря й гарна, і трохи бриклива, і в неї серце з перцем, сказав Лаврін. Тут, що не рядок, то приказки, образні порівняння. Хоча, можливо, не всім дівчатам сподобалися б такі оцінки, як, наприклад, ходить так легенько, наче у ступі горох товче. Очі, як у сови А кирпатим носом чує Як у небі млинці печуть Товста, як бодня А шия, хоч гни, Та іще чимало подібних Зате портрет першої з дівчат Палашки Цілком у народній традиції Брови, як шнурочки Моргне, ніби вогнем сипне Одна брова варта вола Другі брови і тіні нема. Таке порівняння відразу підказує нам, що за тогдашними уявленнями українців про вроду дівчина була справжньою красунею. Та от біда. Карпові коментарі, очі витрішкуваті, як у жаби, а стан кривий, як у баби, враз руйнує цей образ красуні. Ось яку силу мають кілька яскравих порівнянь. Так, завдяки стільки їм народним висловам, характеристики дівчат не лише влучні, а й дуже емоційні. Вони роблять мовлення виразнішим, влучнішим, дотепнішим. Цікаво також, що в уривку згадано низку предметів українського побуту – праник, Дерев'яний гладенький волок для вибивання білизни під час прання. Ним били грубій тканині. Бодня – дерев'яна низька діжка з кришкою. Обіддя – зовнішня частина колеса. Копистка – дерев'яна лопатка для розмішування чого-небудь. Кадюб – велика дерев'яна діжка. А коли кажуть «куслива, як мухи у Спасівку», то мають на увазі ті літні дні напередодні свята Спаса, 19 серпня, мухи цієї пори справді починають кусатися і їх дуже важко відігнати. Отже, народне мовлення, зафіксоване у фразеологізмах, розповідає багато цікавого про давні звичаї, традиції, побут українців. А ось про моральні цінності та життєву мудрість українців Можна дізнатися з прислів'їв Послухайте, як гарно кажуть люди про те, чому треба працювати Без труда нема плода Вода і камінь до губа Гірко зароби, солодко з'їси. Де господар не ходить, там нивка не родить. Ледачий двічі робить, скупий двічі платить. Про науку та про досвід, якого людина набуває в скруті, маємо таку низку прислів'ю. Біда і помучить, і мудрості научить. В пригоді пізнавай приятеля. Давні пригоди боронять від шкоди. Доки не намучишся, доти не научишся. Кожна пригода до мудрості дорога. Віддавна люди шанують майстерність. Про вмілу людину у народі кажуть У нього руки на всі штуки. Вумілого і долото рибу ловить На дерево дивись, як робить, А на чоловіка, як робить Роби не Боже, той Бог допоможе В українській мові є дуже багато фразеологізмів, синонімів Наприклад, значення «ледарювати» мають такі стійкі мовні звороти «байдики бити», «баглаї бити» Давати горобцям дулі, клеїти дурня, ганяти вітер по вулицях, лежні справляти, тинятися з кутка в куток і за холодну воду не братися. Значення бувала людина мають фразеологізми. Був на коні і під конем, пройшов крим рим і мідні труби, перейшов крізь сито і решето, не з одного колодязя воду пив, Тертий калач, стріляний горобець, бував у бувальцях. Ось як влучно оцінюють фразологізми так і якості людини, як мудрість і дурість. Догана мудрого більше варта, як похвала дурного. Думай головою, а не черевиком. Дурний любить вчити, а розумний вчитися. За дурною головою і ногам нема спокою. З ким поведешся, від того й не берешся. І сила перед розумом вникне. Не краса красить, а розум. Хто мовчить, той трьох навчить. Часом фразеологізми мають кілька значень. Тоді їх називають багатозначними або полісемічними. Наприклад, вислів «розявити рота» може означати, по-перше, говорити, казати щось. Рота, як слід, він не вспіє роззявити, зараз готове усе. Павло Грабовський По-друге, уважно слухати. У хаті слухали, роззявивши роти, намагаючись не пропустити жодного слова, як і в качура А ще цей фразеологізм означає «бути дуже враженим чимось» Глухі діди роти пороздявляли, бо ще ніколи не бачили таким збудженим свого зарубу Василь Кучер. А так можна сказати про неуважного. Ну, гони биків. Чого рота роззявив? Читаємо у Григорія Тютюнника. Або про того, хто зазіхає на чужу власність. На чуже добро ще з мав курота роззявляє, із двору твору Сави Голованівського, і навіть про взуття, яке порвалося, можна сказати так, як і Григорій Квітка Основ'яненко: ось і чоботи в мене роти порозявляли. Фразеологізми можуть також поєднуватися у пари з антонімічним значенням. Вбити собі в голову, викинути з голови. Макітра розуму, пустий лоб. Хоч греблю гати, як кіт наплакав. Серце заговорило, серце спить. Набитий гаманець, вітер у кишенях свистить. Протиставлення може відбуватися також через заперечення. Велике ця невелике ця Птиця високого польоту – птиця невисокого польоту. З легким серцем – з нелегким серцем. Схиляти голову – не схиляти голови, або через антонімічні компоненти. Зажити доброї слави – зажити поганої слави. З іншого тіста – з одного тіста. Цей світ – той світ. Плести за течією – плести проти течії. Який різнобарвний світ народної фразеології. А зараз наша постійна рубрика відповіді на ваші листи. Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Шановний Вадим Деканов запитує, чи правильно вжито компонент Івано у назві міста Івано-Франківськ? Назви населених пунктів утворені з імені та прізвища, наприклад, Михайло Коцюбинське, Михайло Жукове, Михайло Ларине, Миколо Гулак, Петро Свистунове вважають незручними для використання, немотивовані щодо написання. Їх пишуть через дефіс, щоб надати цілісності назві міста, селища, села тощо. Зручнішою для вживання була б назва «Франківськ», яка переважає в місцевому вжитку. Проте серед нас, населених пунктів України, є чимало назв з компонентом «Івано». Порівняймо. Івано Ганнівка – Запорізький район Запорізької області. Івано Дар'ївка – Артемівський район Донецької області. Івано Захарівка – Новоодеський район Миколаївської області. Івано Михайлівка – Новомосковський район Дніпропетровської області та інші. Це означає... Модель творення назв сіл та міст із першим компонентом Івано властива українському топонімному словотворенню. За цією моделлю утворено й назву Івано-Франківськ. Це була професор Катерина Городенська. Ви маєте запитання чи хочете розповісти щось цікаве? Пишіть нам. Національна радіокомпанія України, Хрещати 26. Наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку litravnyk@nrcu.gov.ua. З позначкою до програми Слово. Автор передачи Олена Ткаченко. Режисер Лариса Власовская. Звукооператор Людмила Будко. Счастива. До новых встреч.